As-salamu Tema moga današnje obraćanje šija i neomodava Bosni hatsevu konstatacija da šije postoje u Bosni i Hercegovini nije nešto poznano novo jer oni postoje i rade i niko ih i ne smeta u njihovoj davi u njihovom misionarstvu međutim zadnji događaji koji su vezani za tu davu svakako isiskuju od nas stepenica Muhameda sallallahu alayhi ve sellem sunni ahlus sunna va jamaata da obratimo pažnju na to A to je da te šije, afidije, mijenjaju svoju strategiju u Davi. I do sada su to činili tajno. Ili su to pod plaštem tukije. A to je lice mjestvama na tiplukan ili pod plaštem filozofije različiti instituto, a za to dana kulture i slišno tome. I kada bi se pitali, O osnovnim stvarima sa kojim se razilaze i sahrili su metov džamatom a to je o Kur'anu o drugojma poslanika Muhameda sallallahu alayhi ve sellem koji su je nosioči o vjeri o suprozima Rasul sallallahu alayhi ve sellem o doverbebiho odnosno govor o islamskom brastu Međutim danas toga više nema A to je da se na taj način odgovara, već dragama vraćo šije ili rafidije, svoje temelje osobine ili svoje principe, tumače onako kako jesu. Jer su možda uvidjeli da više nema mjesta niti potrebe za tukjon. Pa se objašava stav njivou prema Kur'anu, vama dobro poznati. Isto tako se objašnjava stav pema drugoj naposlanika Muhammeda koji su nosioci ove vjeri i ujedno govor o njima u negativnom smislu je govor o prenosiociima ove vjeri pa kako će naša vjera biti ispravna ako su ti prenosioci nepovjeli bi govori se o ajši radi Allah govori se o odnosu između sahaba i časne porodice Muhammeda s.a.w. kao da samo oni vole porodicu Rasulah s.a.w. i ako su oni najveći bili izdajnici po pitanju porodice Rasulah s.a.w. i oni si ustvarili doveli do toga da bio oni neki ubijeni. I sada se govori o Ebu Bekru, Omeru, Juthmanu i, i drugim, otvoreno nema potrebe više za tukjom. I isto tako ono što se zna uvidjeti, a to je da imaju mnoštvo aktivnosti. Naročito u zadnjem mjesecu, u Mubarak mjesecu, u Ramazanu, i to taj ne te tajno, već javno. I to da kažemo na nekim od najjačih televizija, a vi dobro znate emisiju Šije i Sunije. I ko se u njoj došlo? I isto tako, jedan od njihovi najveći misionara, ide isto tako emocilu a misu ima či či Ramazana. Isto tako jenim fundacija, koja je služla da kažemo za tako, a to je institut icina, za filozofiju, Ismaisto to je tribine. Fondacijabola sadra i slično tome. Jer da o tome. Je da on nimo bi aktivnosti koju bi mi trebali da razmislimo, a to je da su mu barek mjesec u Ramazanu u većim gradima Bosne i Hercegovine organizovali tribinu pod naslovom Čitaj, spozna i osvoji, u kojoj okupe bošnjačku mladinu. I dajim im jedna od knjiga o svojih učenjaka, Mohameda, Tekija, Hatsafija, Oblad na razum i osjećaj, dadnu im 75 minuta da čitaju, a nakon toga im dadnu 50 pitanja da oboje kvadratič od ispravnog odgovora. I dragom vam račun, Nagrade koje su predviđene za te ljude koji osvajaju je 3850 maraka. A prvo mjesto i drugo je 1300. Ovdje nije ovo cilj, ko će obojiti onako kako treba, već je cilj da se osoba uzmije 75 minuta i da čita tu knjigu i da se u početku pridobi ili pokuša pridobiti srce te bošnjačke omladine, a nakon toga da se pređe na drugu fazu o mi govorimo, a to je jasno prezentiranje njegovih temelja koji su suprotnosti sa našim temeljima jer mi moramo znati da razilaženje između nas i njih u potpunosti, u temeljnim vrijednostima Islama. A to je Kur'an, to je poslanik Mohamed Sadalahu alaihi ve sallam, to su njegovi drugovi časni častniji usalaši ove objave, to su supruge i sve drugo. Isto tako dragoma vraću. Da se uvidjeti u toj davi, da koriste medije i vi ste bili svjedoci toga. Isto tako da teže da u njivovim aktivnostima, nažalost, učestuju vrlo važne ličnosti iz naše vjerskih institucija. I isto tako dolaze i sa ljudima koji imaju utjecaj na obične ljude. Kako bi na taj način dobili preporuku za svoje aktivnosti. i Isto tako kako bi imali odrezile intimitete jer ona i oko malo sumlja u davu njihovu, kada vidi tu osobu, a šta može drugo reći nego da je to ispravno? Ako dakle, on mogao tu da dođe da sjedi, pa zašto ja ne mogu da to poslušam ili da pročitam? I zaista ljudi treba da se boje Allah te baraka ve ta'ala i da dobro razmi se o svom odlasku. Jer se moće doći i stati pred uzvišenom Allah te baraka ve ta'ala i odgovarati za to. I ne do Allah pobudu po obodom neče zablude, sigurno da će nositi određeni dio ili tereta toga zablude. Međutim, isto tako i oni koji budu u zabludi po tom pitanju, snosit će svoju odgovornost. I isto tako, drago mam račo, mi nalazimo da se različite sekte, neprijatelji i dušmani, Istinski sljedbenik Muhameda sallallahu alejhi ve sellemu, kuplja je u ovde I da mogu da prevaziđu ta razila između nihar kako bi se uspostavili sljedbenici Muhameda sallallahu alejhi ve sellemu. <coughs> Potoj toj bi ne teba da se čudi čovjeka da nađe jednog sufiju. Ili da nađe jednog orientalistu ili jednog racionalistu. Svi zajedno oni sjede i podpomažu se u izvaganju te tabe i u pokušaju da zavedu druge ljude. Međutim, to je sunnet Allah da učini svojim vjerovjesnicima neprijatelje i to neprijatelja o šetana, džina, ljudi koji će jedni drugi da podpomagaju pšavanju suvoga, govora kako bi obmanuli druge ljude. I upravo taj su ne tolahate barake ve taada se obištenjava u toj skupini. Panađi Sufiju koji odpoćnje da govora o posanigovojoj porodici sallallahu la ali ih ve sedem je lažno ljubio, i nije ovojuju i pma resunu sallallahu aliih ve sedem, a onda ga potpuni orientalista, koji je na drugom mjestu opravdavanja ubijanja Bošnjaka ili njihovo istrebljenje sa ovih prostora, odnosno taj isti orientalista je bio zadužen da nađe vjersko opravdavanje se Bošnjaci u populosti ubiju. A to je da su možda bili Srbi i pa da su uzeli Islam, ili da su Turci, ili da su došli na ovu zemlju, ne znam im i odakle. Međutim, tim ne smijeta ljudima ništa toga. I isto tako drugim ljudima koji sušaju tu davu, ne smijeta im to što im to Sufija prezentira, koji tvrdim, ne udubile da se meleci petvara u njemu omliku, ili koji ide u Iran, ili koji kada čita knjigu od Homeinija, da bi uzeo određeni ilham, ispiraciju za namaz i ukaže mu se, ta imam ili nakon toga dobije poziv iz organizacije mola sadrda ide za Iran. Međutim, kako smo rečili dragom avračom, to je sunnata Allaha tabaraka wa ta'ala wakadarika juanna li kulli nabijin aaduvan še'atine l'insivan jinn yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufa qavli horora. I tako smo mi da svaki verovjesnik poslanik ima neprijatelja, šeitane od džina i od ljudi koji juhi objavljuje ili jednim drugima došaptavaju lijepo mišljenje, kićen govor, kako bi zavjeli druge ljude. Drago vam vraću, međutim, možda je veće i važnije pitanje, što svako od nas treba da radi. Jer ovo što smo prethodno spomenuli, možda nekim od nas nije nepoznatice i da kažemo ne krijim se rešenje problema o tome da čovjek zna da ništa ne radi. Za sigurno vam vraću vam da svako od nas ima određenu odgovornost prema tome problemu. Zasigurno da oni koji obnašaju određene pozicije u nešoj bjerskim institucijama imaju najveću odgovornost. Nakon toga oni koji su učeni. Međutim, zasigurno odgovornost institucija i učenih ljudi ne skida odgovornost nas, obišnjih muslimana. Jer ako neka institucija uzme sebi upravo da je ona ta jedina koja može da govori u islamu i da ga ona prezentira i da zatvori određene fondacije, ako se ne predržava određeni zakona, pa neka onda rade svoj posao. I ukoliko su u sebi uzeli da su pastiri ovog bošnačkog naroda, ne karada da svoj emanet a ne dragomam račo da izdaju određene obveštanja u kojem konstatuju da se određene džematlije žele upravo naši iskodavo na temnošću fondacije mula sadra a da nakon toga kažu koliko se ukaže potreba da će oni reagirati pa kako to može biti veća potreba kada se skvār ali Kur'an Allah te bareka ve taala govor naše gospodara kada se veđa resul sallallahu alejhi ve sellem kad se veđa i drugo ve resul sallallahu alejhi ve sellem ko se nosio što bi vjeruje se veđa ajet idha Allahu anha i kad se veđa i osnovne vrijednosti i suneta va jamaata ako se tada neće reagirati kada će se reagirati da tako neka sallallahu alejhi ve sellem kur lukom rajku, kur lukom mesura, rajjeti. Svi pastiri i svi ste biti odgovorni za svoje stado. I imam, ono što neko pogušava, da sebi uzmi, a to je da je ona mjesto imama, je pasti, Pa neka se boji za svoje stado. I isto tako onima kojim je Allah dao određeni vid znanja. I naročito u ovom sektoru, a to je akideteh, suneta, akideti, šija, rafidija, isto tako, na koji će način da odgovore, trebaju da izvrše svoj emanet koji su dali Allahu te baraka wa ta'ala, kada je Allah, jada djelaluhum, uzio emanet od onih koji imaju znanje da će ga pojasniti ljudima, da ga neće skrivati. I kada smo uzijeli često obećanje, tezavet onima koji su dali knjigu koji su dali znanje letu ba inunnemu linasi wala taqtumune da će gaacija pojasniti ljudima i da ga nećete skrivati I nakon toga učini Allah te bareke ve taala ukorava onu skupinu koji su to znanje koji su tu knjigu stavili za svoje gledanja koje su je prodali za nešto bezvrijedno i kazi uzvišani Allah tabarak ve ta'ala zaista je loše to što su oni kupili ili prodali I isto tako kako sam rekao odgovornosti institucija i učeni ljudi ne, skliva, ne sklida odgovornost sa nas obični muslimana i svako od nas može da dane određeni doprinos možda nešto najmanje da spoznaš svoju akidu, ehli sunetava džemata, i da spoznaš batil šijera fidija, i da to objasniš, objasniš svojoj porodici, i da objasniš svojim ljudima kojim dolaziš u dodiv. Da se ne desi da popaneš pod utjecaj to batila, da možda preuzmeš nasjednu odgovornost, da određenu knjigu koja govori o ovoj tematici, da je ti prevedeš, i da je djeliši među usimana. Zato, drago mam Ne nemojmo svaćati ovo olako i nemojmo smatrati ovo da je to pitanje vremena da će se završiti. Jer mi zaista imamo u našoj istoriji ruže primjere ove tale. I ono što se desava u Siriji ili Iraku ili Libanu, sve to sa ove strane zasigurno da nije stajanje u Libanu bilo kao što je danas. I zaista Hizb ili partija šeitanova, već je da se tako kaže, no, nije partija Allaha te baraka veta'ala, nije imala snagu i moć kao što to danas ima. Išije koje vladaju Iraku nisu jednog dana vlada u Iraku, već u to si kao gosti kod planena arapskih koji su primili pa su ovladali Irakom. Zato, drago mam raščeo, trebamo da ovo shvatimo i da ne reakiljamo sa osjećajima, već sa istrajnim ploslom koji će sa Allahom i Tebaračeve da'ala, dopuslom dati svoje prodove i da zaštitimo nas same, a isto tako i ali ahli sunetava džemata u Bosni, i da ne dozvolimo da bošnjaci koji su ginili za ali ahli sunetava džemata i koji su je širli zajedno sa osmalinskim hilafetom, dato kako se danas dešavala da šire pogranišezam ja molim učinjeno od Allah tebareka ve taala da so koristimo dolgo što smo čumu je to bude ukazanas ana to dinas va sretnem otrišenog Allah tebareka ve taala mejal islami busra inna lalmahfa fajan fi shabab qadashadu sahwatan